je naše rušenje svjetskog kinesovog rekorda. Uh, da sam znao, možda bih još jednom razmislio. Ovo je naše rušenje svjetskog kinesovog rekorda. Da, da, dobro ste čuli, ovo je rušenje svjetskog ginesovog rekorda. Hrvatski radio prvi put u povijesti e, medija postavlja jedan... Ha, odličan rekord, u stvari pokazuje e, svoju snagu svoj utjecaj i svoju važnost, 105 voditelja za 100 godina radija njihovih 100 glasova, jedan od tih 105 voditelja i voditeljica sam i ja Ivica Ružičić i zajedno s vama poštovani slušatelji, nakon više od 24 sata uh, više 26 sati idemo prema cilju, pa da uzmemo, zasluženo, da uzmemo taj svjetski Guinnessov rekord i da nastavimo ovu stotu obljetnicu, onako, puni snage, elana, volje, ljubavi i strasti. E sad, ono o čemu sam ja zamislio danas govoriti, to su ljubavi i strast. I može li si išta u ovome životu i na ovome svijetu postići, ostvariti bez ljubavi i bez strasti? Možemo li mi, zajedno s vama, uz vašu pomoć, uz vašu podršku, doći do tog Guinnessova da nas ne vode ljubav i strast. Teško, gotovo nemoguće je, taj, jer ni hrvatski radio ne bi dočekao svoju stotu bez svih ljudi koji su u stoljeće radije utkali sebe, svoje ljubavi, svoje strasti u ono što se i danas sluša, što će se i slušati u stoljeću pred nama. I zato ja govorim o ljubavi i strasti. I sad malo malo liječito pitanje što to je zapravo ljubav. Ili to je osjećaj koji nas pogodi bez najave ili odluka koju svakodnevno iznova potvrđujemo. Je li ljubav tiha i postojana ili ljubav ipak glasna i strastvena? O ljubavi najčešće govorimo kada govorimo o ljudima, o odnosima, o pogledima, dodirima i riječima. Ali ljubav ima i mnogo lica. Kako ima mnogo lica, ima i mnogo glasova. A za mene ljubav ima zvuk, ima ritam, ima frekvenciju i kao što možete zaključiti moja velika ljubav je radio. Toliko volim radio da me trema, toliko ostavlja bez zraka i bez daha. Ali tu neću put sustati, samo ću se malo osježiti s vodom kako bih mogao nastaviti dalje, kako ne bih bio baš taj ja predposljednji ovom nizu koji bi momentalno ugrozio ostvarivanje ovog Ginisova rekorda. I naravno, ljubav bez strasti nema smisla. Uz tu moju veliku ljubav radio, moj život obilježen je jednom velikom strašću I to strašću prema dva kotača Ali ne bilo koja i bilo kakva dva kotača e, Da, riječ je o biciklu Ne, ne, šalim se Riječ je o motociklu Ali ne nekom velikom, nekom glasnom, brzom, nekom agresivnom Nego ta strast skrivena je u bezvremenskim oblinama Jedne preljepe vespe A vespa za mene ima tu neku posebnu frekvenciju Ima neki zvuk ima puno glasova, isto kao što i radio, ima puno glasova. I ta poveznica između Vespe i radija meni u stvari u moje slobodno vrijeme daje ha, dosta snage i tjera me da idem dalje. Tako da nije baš slučajno što je Vespa, poput radija, preživjela desetljeća trendove i promjene i ostaje vjerna sebi, maneći dalje uzdahje gdje god da se pojavi. Tako je ja prvi put kad sam sjel na Vespu Sam shvatio da to nije obična puka vožnja Kao što mi je bila na nekim većim motociklima koje sam prije toga vozio Da, imao sam obrnut put u toj svojoj motoljubavi Ja sam sa velikih motocikala došao na malu Vespu I sad se pitate kako to? Vrlo jednostavno Ja kao svaki prosječni pravi kontinentalac Još k tomu rođeni bosanac Ljeti kada bih dolazio na more Sam bio opčinjen to Vespom I imali su je svi Posebice u Srednjoj Dalmaciji Dođeš u Split puna vriva vespi, dođeš u Šibenik vesp. Poznanici i prijatelji koji se stjecao godinama borajući na moru su vozili te vespe, a ja sam onako češnjivos, a zaljubljeno gledao nju, maštao da ću je dobiti i naravno, roditelji nikada taj sami nisu ostvarili. Onda su godine prolazile, ja sam malo stasao i onda sam se uhvatio velikih motocikala i bilo je to svega. Bilo je tu svega, bolje da ni ne pričam i onda sam jednostavno se ponovno negdje 2009. godine zaljubio baš u nju, u Vespu. I to ponovno. I jednostavno Vespa je ponovno ušla u moj život, postala je sastavni dio mog života i ne samo da se vozim po gradu s njom, u najmanje koristim za gradsku vožnju, Vespu koristim za druženje i za tugačka putovanja. U ovih nekih... 18. godina sa svojim vespama sam prešao gotovo 200 tisuća kilometara. I sad se pitate, po kako to? Kako neko poput tebe, neskladnog sa 1,90 i više od 120 km kilograma težine, se voziš na toj vespi bez problema? Da, upravo tako. Sjednem, sam ili s prijateljima, upalim tu malu prekrasnu vespu i idem. Jednostavno idem i pustim da me ona nosi, da me ona vozi, da me puni. I ta je ljubav preraslo veliku strast i strast i ljubav jednostavno se isprepliču i ispunjavaju moj život ispunjavaju moj život kao što i moj profesionalni život ispunjava ovaj radio, ovaj naš godišnjak. uh ljudi ovo je stvarno zeznuto posebno za nas iz informatira koji smo naučili da imamo striktne razgovore da znamo u kom smjeru idemo i još kad bi bilo malo više zraka bilo bi mi puno lakše ali put do svakog cilja je težak što je teži, to je uspjeh slađi i draži tako da kao i radio na radiju ne govoriš, na radiju razgovaraš na Vespi ne vičeš neko se voziš i uživaš i zato Vespa i radio dijele to isto jednu filozofiju manje brzine, više osjećaja a Vespa je prava ikona složit ćete se, zar ne? apsolutna ikona, e a ikone ne nastaju slučajno. One nastaju iz strasti, iz potrebe da se stvori nešto što ima dušu. S jedne strane, radio ima ogromnu dušu, a s druge strane Vespa, iz mog pogleda, također ima dušu koja hrani, koja puni. I jedno i drugo se ne mjeri konjskim snagama, kilovatima, odošiljača, pojačala, digitalnim nekim brojkama. Sve se to mjeri osmijehom, mjeri se povjerenjem, mjeri se trajanjem. I zanimljivo je kako se danas Guinnessovi rekordi često vežu uz brzinu količinu ekstrem a ovaj rekord Hrvatskog radija govori o nečemu sasvim drugom o kontinuitetu, o zajedništvu o ljubavi prema mediju kao što postoje Guinnessovi rekordi za radije postoje i Guinnessovi rekordi vjerovali ili ne, za Vespe i to za najdužnju vožnju Vespom tako da i ovaj radijski rekord nije dokaz snage nego predanosti, isto kao što je i ovaj Bespin rekord dokaz upornosti e sad slušajte, ovo je dosta zanimljivo znači, zamislite si tu vespu prekrasno slatku, svi kad je vide negdje u gradu vole se slikati posebice, ako su neki stari modeli, oni old timeri pa ako su još u originalnom izvornom stanju, to je ovako dosta primamljivo, dosta keči što bi se reklo današnje vrijeme. I sad, prije dvije godine u Ožojku 2024. godine na stazi Teramar u Španjolskoj izvjesni Valeriju Boni sa svojih 65 godina života nije vozio samo skuter. On je Praktički žive o svojoj vespe i shvatit ćete o čemu govorim. A onda je na vespi od 50 kubika, da da, to su one maljušne vespe s kojima viđate dostavljače u gradu, recimo to je ta veličina i ta snaga. On je na vespi 50 iz 1970. godine s motorom koji danas mnogi smatraju preslabim i nebitnim postavio Guinnessov rekord a on je s tim motorčićem, pod navodnicima, prešao 1233 km u 24 sata i time je našao, naravno, ušao u Guinnessovu knjigu svjetskih rekorda. E sad zamislite 24 sata i u krugi tako više od 600 puta. Isti zavoj, isti asfalt, sta vibracija motora. Još je snažnija činjenica da Boni ovaj sa nije ostvario iz prve, on je još davne, 1979. godine, iste godine kada je proizvedena ta njegova vespa, tada kao 20-godišnji mladić pokušao je isti pothvat. Na tada bez službene potvrde, bez Ginisa, ali se istom strašću. Prošlo je više od 40 godina, Boni nije ostvario do tad svoj san i svoj rekord, ali je ostao san. I onda je došla ta, tisuću, ta 2024. godina, i onda je on s istim modelom, s istim duhom i s istom vjerom ušao u Guinnessov rekord. E sad, ovaj Guinnessov rekord vespe nije tek sportski uspjeh. To je puno više stvarno od toga, jer kad vidimo da je čovjek 40 godina živio svoj san, čekao svoj trenutak i ostvario. Tako i radio, hrvatski radio živi 100 godina i čeka svoj trenutak da i on uđe u Guinnessovu knjigu svjetskih rekorda samo zato što je to zaslužio. To su zaslužili svi predani ljudi koji su svoje godine svoje živote utkali u program Hrvatskog radija u stvaranje svih programa, svih stanica svih postaja i u ono što je Hrvatski radio na kraju danas to što jeste. još dosta jedna zanimljiva stvar vezana za te vale vespe jer se ona u stvari kroz cijelu svoju bovijest bori protiv predrasuda. Bež 50 godina, znači par godina nakon što je prvi model ugledao svjetlo dana, vespa siluro postizala je brzine od preko 170 km sat. Zamislite, govorimo o 50-im godinama prošloga stoljeća. I tako je rušen mit da je Vespa samo gradska igračka, ali vespa je pokazala razliku da od ostalih motocikala nije ekstremna snaga nego daje karakter. Ona ne traži dominaciju nego povezanost. I tako, možemo još puno govoriti o tim Vespinim nekim zanimljivostima, Evo, među njima se ističu, iako nisu u Ginisovoj knjigzi rekorda, najveći skup ljubitelja Vespi održao se 2014. godine u Mantovi, naravno u Italiji gdje drugo, gdje se okupilo više od 10.000 Vespista, jedan od njih u toj rijeci Vespista i Vespi bio sam ja. Deset godina poslije, 2024. u rodnom mjestu Vespe Pontederi na svjetskim Vespima, Vespa danima. Prema podacima organizatora oboren je taj neslužbeni rekord više od 15.000 Vespi. i e sad svi kad kažete Vespa pomislite prvo na Italiju. Ali nije samo to. I mi smo im puhali za vrat i to 2015. godine kada su u Biogradu na Moru i Zadru u organizaciji Vespa kluba Hrvatske čiji sam ja član organizirani svjetski Vespa dani. Tu nam je malo falilo da skinemo onaj rekord godinu prije iz Mantove iz Italije. Bilo nas je tek nešto ispod deset tisuća. Te iste godine i u istim mjestima je su održani i susreti Harley 900 motora. pista i Vespi je ipak bilo puno više. Oni su bili glasniji, a mi smo bili brojni i veseli. I tako da tu smo cijela jedna Vespa scena u Hrvatskoj potiho postoji, ljudi se druže uživaju, voze se i ono što je nama najvažnije očuvamo tu tradiciju i modele Vespi koji i dalje stvarno i dalje izazivaju veliki interes i divljenje ne samo te 2015. godine uz te svjetske Vespa dane E, smo održali i prvi put izvan Italije svjet, evropsko e, prvenstvo u Reliju. I to je bilo prvi put da se taj Vespa Relij, evropsko prvenstvo, održava izvan Italije, a ono se održava od sredine prošlog stoljeća. S obzirom da je tu bilo dosta uspješno organizirano, dobili smo sad ili čast ili kaznu, vidjet ćemo, organizaciju novog evropskog prvenstva u Vespa Reliju i to ove godine u Zadru. Zašto to govorim? To govorim da dokaz za strast može na teatrštiku bi kažu da upornost može nadživjeti desetljeća i da mototikl nije samo ono što piše u tehničkim podacima, nego je ono što u njemu osjećaš. A dobra je uvijek mlada Vespa u godini u kojoj Hrvatski radio slavi svoj stoti rođendan, Vespa slavi svoj osamdeseti. Iako je nešto mlađa od našeg slavljenika, stogodešnjaka, Vespa je za mnogi dalje pojam stila, slobode i avanture. I da, nakon 80 godina i dalje je mlada, atraktivna i takako vitalna. Baš kao i naš slavljenik, kojemu je 100 godina tek. A Vespa? Vespa je nastala iz potrebe, ali i strasti. Na ruševinima drugog svjetskog rata Enrico Piađo je 1946. godine odlučio stvoriti jednostavan, jeftin i elegantan skuter za ljude koji su željeli se ponovno osloboditi i kretati naokolo. I tako je Vespa nastala, ali nastala je na ostacima avioindustrije. Tada avioindustrije ili je bilo nestašica svih mogućih materijala. I uglavnom spletom nekih okolnosti, inženjerskih e, mogućnosti stvoreno je nešto što i dan danas fascinira, nešto što vozi, nešto što volimo. Malo sam se pogubio, stvarno priznajem meni je velika odgovornost i velika trema mi zbog toga e, trenutačno drži jer ne bih želio da u posljednjim trenucima postavljanja ovog inisovog rekorda nešto zabrljam i zesnem. I sada kada smo već lagano pri samom ovom kraju što reći mene vozi radio voze me Vespa vozite me i vo nosite me vi slušatelji. I ja sam sebe do sad ostavio na radiju Ostavio sam i sebe na kotačima vespe Ovo je bila neka moja priča O mojim ljubavima I mojim strastima I sad, ljubavi i strast ne mjere Minutama, ne mjere se rekordima Ne mjere se brojevima Mjere se s time koliko sebe Ostaviš u onome što voliš A ja sam siguran i znam i vam da svi glasovi koje ste čuli, a i one koji niste mogli čuti, ali koji su zaslužni za to što se ovi glasovi čuju, su utkali sebe i daju sve od sebe jer vjeruju u ono što rade i ono što vole. Vole Hrvatski radio. Vole vas, vole slušatelje. Tako da poruka je ono, vrlo jednostavno. Radio i dalje ima snagu, glas i dalje znači ljubav prema medijima nije nestala. Radio već godinama pokapaju, predviđaju mu potpuni propast, otpis, da će joj jednostavno nestati sa scene i da ga više neće biti, ali ne, radio će biti tu, s vama, uz vas, zbog vas. Hvala vam što ste s nama, što ste došli s nama do Guinnessova rekorda, a više o radiju o budućnosti i onome što čekaće će reći moja kolegica Eljana Čandroć Glibota. Hvala vam.